Немає в жодного народу в світі. Коли він читав про Коліївщину в курсах історії, в монографіях, гайдамаки відстояли від нього далеко-далеко, були немовби статичними одиницями, матеріалом для його дисертації. А тепер перед ним були живі люди на возах, на конях, в піші, в хмарах кушпелі, і він ішов разом з ними. Зупинялися біля криниць, пили воду. Варили в полі косарську кашу, спали в сіні під стогами. Люди на землі – одна плетениця, одна нескінченна валка. Олег враз усягнув це. і на возах і оті на автомобілях – передні і задні. Те, що зробили передні, неодмінно відіб'ється на задніх. В чомусь та відіб'ється, а може й в усьому. Тільки ми не хочемо того розуміти як і не знаємо кінцевої мети, плетениці. Ми заплеснуті нашими пристрастями і нашими стражданнями. І це засвітлює нас. Двічі гайдамаки нападали на Медведівських та інших панів, вистинали гарнізони тих містечок та сіл. Про це відгомін в історії глухий, кількома рядками. Зайченка долягало, для чого гайдамаки захоплювали ті міста і села, а далі відступали в ліси. Було схоже на звичайний розбій, хоч і проти людей маєтних, стіляких визискувачів. І ось що він вичитав у шитку. Щоб переконатися в силі до загального рушення проти панів уніатів, звідомо його гумена Мотронівського монастиря Максим Страшний наказав Семену Неживому та Івану Вусачу бити на гарнізони Чигиринського староства в селі Мельниках, Бужені, Суботові. Боровиця найперше на гарнізон Медведівської володарки, княгині Яблоновської Дамковецької, при підпертій монастирської сотні. Отаман От Неживий Семен за наказом Максима Страшного захопив Черкаси, зруйнував маєтки і порубав поляків та жидів, а 9 червня підійшов до Канева. Він надіслав комісарові Носачівському і полковнику надвірних козаків Зеллеру писаний ультиматум. Отримавши глузливий відказ, неживий з Максимом Страшним взяли фортецю і повернулися до Медведівки. Упевнившись у силі козаків Гайдамаків, ігумен Мелхіседек віддав на придбання зброї вогнистої, холодної та коней свої власні та монастирські гроші, а також і коштовні речі. Тоді ж, на початку зими 1768 року проти Неживого і Вусача вийшли карні загони під рукою Канівського сотника Брилецького, які майже всі загинули від руки страшного Максима в Лубенських та Деменських Ярах. Вже тоді росіяни з якоїсь мислю невідступно стежили за гайдамаками. У Галаганівці під Чигирином стояв постоєм російський гусарський полк полковника Чорби. Чорба хитрістю заманив до себе буціму гості неживого і закинув його до арештанського в'язання. Незабаром неживий був таємно викуплений козаками за великі гроші. Похід на Умань, скурання міст і містечок менше цікавили Зайченка. Проте історія має численні свідчення з обох сторін осаджуваних поляків та надвірних козаків та осадників, гайдамаків на допитах польських та російських судових комісій. У літописі було детально описано, як були вґрунтовані міста Лисянка, Лебедин, Черкаси, які палісади, мури, фортеці, гарнізони, одяг одяги, зброя надвірної варти та конфедератів, як захоплювали ті міста гайдамаки. А далі Умань, ключ до Польщі, куди збіглася шляхта Трохи не зі всього правобережжя. Комендант Умані Младонович, його помічник землемір Шафранський, полковник надвірних уманських козаків Обух, сотник надвірників Гонта, який перейшов на бік повсталих та повратався з залізняком, штурм Умані, побоїсько і козацький бенкет. Уважніше вчитувався в рядки, де описано погром гайдамаків, надто з російського боку. Адже потім всі свідчення пересівалися в російських колегіях і здебільшого фальсифікувалися російськими істориками. Розповідалося, як радо відкривали серця Гайдамаки на зустріч росіянам, щиро вітали російське військо, гадаючи, що воно йде їм поміч, і росіяни давали на те добрі знаки. Сам командуючий військ генерал Кречетніков, у рукописі він скрізь полковник, віддав наказ на обманне братання. Як за його велінням полковник Гур'єв запросив до себе на банкет залізняка та гонду, а всім гайдамакам росіяни завезли дарунки від матері Катерини, багато бочок горілки та меду. І як потім у те відкрите українське серце вгородили ніж. На в Гур'єва було випито чимало келихів за братання, а коли гості гайдамаки сп'яніли, на них кинулися російські солдати та почали їх в'язати. Вже на бенкеті Залізняка почало щось непокоїти, щось його тривожило. І він наказав своєму джурі Петру Суходолину, щоб той не пив. І Суходолин не пив. І першим помітив підозріле шемрання. І закричав зрада. Залізняк з восьмиствольним пістолетом у лівиці та шаблею правиці вирубався з налоги і вирубався з намету. Суходолин його прикривав, і тоді Гур'їв наказав донцям оточити залізняка кінно, і вони оточили та обвинули арканами. І тільки в такий спосіб замордували козака нелюдської сили, відваги і безстрашності. Тут же його та Гонту забили в кайдани, гузували з них, глумилися, знущалися і вкинули до глибокої ями. Їх підло зрадили, а потім ще й знущалися над ними. Це ремесло зради люди знали давно і вдосконалюють його від віку до віку. У той самий час, у ніч 27 серпня, росіяни штурмували гайдамацький табір. Щедро впояне московською горівкою гайдамацьке військо спало, навіть не виставивши охорони, адже поруч друзі, брати, які прийшли на допомогу, щоб разом оборонити святу віру. Літні ночі короткі, гайдамаки спали,